Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti HET Podcast 213.8.20-ai, amelyek a augusztus 20-át jelent egyébként szent jobb adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és ez a 23. adásunk, és is mondhat valamit a neve mellé. Szervusztok! Nincs semmi. Tényleg, abszolút nem történt semmi a héten. Dehogy nem, dehogy nem. Először is légköri jelenségünk van. Uh, Usain Boltra olyan fotó készült, Hír. Ő nem lékköri jelenség. Híres fotó várt ki a végét. Egyébként a fellövőd lékköri jelenség lesz. Ha leesik, nem menjünk ebbe bele. Ö, hogy Usain Bolt fut, és a háttérben villámok csapnak le a, a stadion felett. Ami önmagában nem lenne vicces, viszont ugyanannak a fotósnak kettő különböző képe is van, ugyanazzal a villámmal, de Bolt máshol van rajta. És mennyire a... egyébként... Méterekkel arrébb, legalább két, két lépéssel. Hát figyel, a... gyorsan ő fut, ez elég kérdő. Nem valamod, hát, hogy villám gyorsan <gül> fut? <gül> is hidd, hidd el, a villám sokkal gyorsan még búzsaim voltál is. Eleben az rá magyarázat, és ezt a The Online Photographer nevű nagyon jó fotóblogírja, írja, hogy a villámok azok valójában csapnak kétszer ugyanoda, sőt, van olyan, hogy két-három-négyszer ugyanoda csap le milliszekundumok alatt, Ilyen módon a folyamatosan kattingadó fényképezőgép tud olyan képet csinálni, hogy ugyanazon a vonalon lemegy három-négy villám, és, és bolt meg közben elhúzott előtte. Igen, azt is írták, hogy nem csak, hogy ugyanaz a hanem ugyanaz a villám gyakorlatilag villogni látszik, tehát hogy ugyanaz a lefutása is, mert hogy, mert, hogy, ugyan, tehát, hogy ugyanaz történik, hogy pár, pár kisülés egymás után ugyanazon a nyomvonalon megy el. Tehát nem átverés, magyarul nem photoshopolták és meg mögé a villámat, hanem ez így megtörténhetett akár. Igen, villám dosa én... magyarázat jobban tetszik nekem. Egy villámfotográfus magyarázta mindezt meg, úgyhogy itt azért erősen tovább lehet olvasni, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ehhez képest viszont az a kérdés, hogy a mai augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten a szokott módon elmarad-e, vagy a szokott módon megtartása kerül -e? nyilván ez is a vilámokon fog múlni, de és legutóbb azt olvastam, amit most dél előtt, délután, koradélután délután veszük fel az adást, szóval, hogy, hogy sárga van, és még törik a fejüket, hogy tűzijátékozzanak-e, vagy sem. És ha megmarad, akkor ezt mikor fogják előni? De akkor lesz eső nap a tűzijátékokra? Szerintem nem. Akkor megy a kukába az egész. Biztos, hogy van eső napra, hát nagyon drága lenne a 150 millió forinti tűzijátékot nem kilőni. Hát ugye volt már olyan, hogy elmaradt, és e, akkor elmaradt. Szerintem nem volt eső nap, vagy nem tudom, jól hogy emlékeztek? Én nem abszolút nem emlékszem. Nem, nem emlékszem rá, azt tudom egyébként, mert voltam kint, ahol építik a Budapesti tűzijátékot, a Csepeli Szabadkikötő egy szigorúan titkos sarkában hogy a tavalyi nem tudom hány ezer darab lőszerből, vagy tüzijaték bombából ez a szakkifejezést megtanultam, abból 52 darab maradt meg, mert egyszer az egyik uszájt le kellett állítani, mert valami civil hajótól közel ment hozzá, és ott volt 52 olyan bomba, amit nem lehetett berobbantani. De ezeket később megsemmisítették, vagy amit ki lehetett lőni, utólag azt kilőtték kb. falunapon. Viszont arra nem is kérdeztünk, mi van akkor, hogyha elmarad, mert, mert nagyon úgy tűnt, hogy akkor még hogy lefel lehet ezeket lőni aznap. Illetve a másik, hogy ez, ez ugye össze van rakva, tehát valószínűleg, valószínűleg ki lehet lőni később is. Nem járnál le közben. Mm -hmm. Hát azért erre kíváncsi lennék, ha újságíróval nék, biztos rákérdeznék kérdeznék most így utólag, hogy mi lesz a, azzal a sok ki cuccal. meg az egész készültség. Szóval ez érdekes egyébként, hogy mennyibe kerül úgy ez a e, látványosság, hogyha elmarad. És mennyi lehetetlenül volna venni belőle? Így van, pontosan a szokásos egység, amivel összemérni szokás a pazarló dolgokat. Az árat azt tudjuk, az benne van a tenderben egyébként. 150 misi? A 150 misiben van az egész állami tűzéleték, tehát a Balatoni Hat helyszín, meg a Pesti Három buszáj, meg a Láncid. Hát ez őszintén szóval tényleg nem nagyon drága. Szerintem ennél többet Hát Akkor mondom, hogy megéri? Ezt érdekes lenne kiszámolni, könnyen lehet, hogy van olyan számítás, ami szerint megéri. Ugye ezt úgy szokták számolni, hogy ahányan feljönnek Pestre az ottani vendégészekák növekedésének a száma, és akkor így áttételesen a GDP-re ez, ez a hatás, ez akár még ki is termelheti az árát a 1-ről általában. Ezt szokás például állítani. De ez hiába kerül 7 milliárd forintjába az államnak. De ez az idegen forgalom vissza is jön. Egyébként az operatív törzs tegnap azt nyilatkozta az Indexnek, hogy ha eső van Budapesten, akkor lehet csúsztatni és elhalasztani a tűzijentékot, mert van esőnap. Tehát okay. augusztus, augusztus 20-nak van esőnapja, valószínűleg még a Szent Jobbnak is talán. Az új kenyér kicsit keményre, kopogósra száradt. A tegnapi kenyér ünnepe. A tegnapi Külön kenyér ez, <gül> uh, uh, uh. Oké, okay. köszönjük, Gaz, ezt a képet, tehát amikor az új kenyér válik, mint a Szent jobb. Ezért fognak minket holnap betiltani egy az egyben. Egy az egyben. Szép volt, köszönjük. Inkább gyorsan, nem is tudom, tájékoztassuk a kedves hallgatókat néhány fontos apróságról. Úgy is, mint például, hogy a Windows 8.1 október 17-én fog megjelenni, ez mindannak a Kilenc embernek érdekes, mert már a Windows 8-ot is jó ötletek tartotta. Elférjük. Hát nem, meg mindazoknak, akiknek eddig az volt a legnagyobb baj a Windows 8 hogy nincsen startmenü. Ugye most se lesz, de lesz egy majdnem pont olyan dolog. És akkor mindenki megnyugodhat. Én nem tudom, én egy ideje használom a Windows 8-ot, és egyáltalán nem érzem ezt a problémát olyan problémásnak. Tehát, hogy ez igazán azoknak probléma, akik valóban egy... Egy kapavonást nincs sem hajlandók tanulni annak érdekében, hogy egy új eszközt is tudjanak használni. Az úgynevezett Windows felhasználókról beszélünk. Akik a igen, igen. kapavonást hát, nem hajlandók tanulni. Inkább mondjuk úgy, hogy az emberekről úgy általában kivéve azt a néhány örli adoptert. Nem tudom, aki hogy minket hallgat, egy... igen. De én nagyon utálnám, hogyha mitom én, hétfőről kedre világó reggel átszerelni, hogy megcsérélni a gázfégkuplunk során ez a kocsimmal is újra kéne tanulni. Ez egész számítógépemről is így vagyok. És tudod, hányan átélik egyébként, amikor mondjuk elmenek dolgozni valami, valami jobb kormányos országba, például Angliába. Magyarország? Ahol ugyan a pedál sorrend, az <gül> rendben van. <gül> Oké. Okay. Csak jár a szám, és nem esik le a vicc, de most már megérkezett. Köszi. Szóval, hogy, hogy ugyan a pedálok azok Ugyanolyan sorrendben vannak, de váltani másik kézzel kell, és indexelni és a másik irányba kell. És nekem még eddig mindenki arról számolt be, hogy, hogy kis koncentrációval ez sokkal könnyebben megugorható, mint ahogy ezt előre gondolná az ember. De ott legalább megfizetek őket, érte? Hiszen távol idegenben a anyaország ölelő kezeitől messze nagy pénzért dolgoznak, ellentétben a Windows 8, amiért te fizettél. De nem az van, hogy teszem azt mondjuk, a Vietnámban is jobbkormányos közlekedés van? Nem tudom, hogy ez így van, de azt tudom, hogy van olyan ázsiai ország, Hongkong például. Például, igen. Uh, Kambodzsa is, de. Na, tessék, Kambodzsa, aki de a, a, a Kambodzsába megy. Annak nem... nem kell félni túl nagy forgalomtól. Most már talán jobban állnak, mint, mint akkor, amikor legutóbb kambodzsai állapotokról olvastam. Uh, Mindenesetre akkor vicces hely volt. Na, van még egy nagyon rövid anyagunk, pedig ez egy videó, és most videóról fogunk néptáncolni itt az adásban, de hát szerintem ez könnyen leírható, lerealizant a Zorékló alapítóját, ugye? Jól mondom. Igen. Meg megkérdezték arról, hogy szerintem mi lesz most az Apple-lel és hát ő egy fél percben válaszolt tulajdonképpen, és ennyiből is áll a videó, amit, amit belinkeltünk. Egész egyszerűen csak azt mondta el, hogy eddig már több olyan alkalom volt, amikor Steve Jobs megérkezett az apple és elkezdetett elkezdett meredeken emelkedő pályára állni, majd amikor távozott, akkor elkezdett meredeken lejtő pályára állni, és mindig mutatja is a kezével, hogy Steve Jobs megérkezett, és felfelé mutat. Steve Jobs távozott, és lefelé mutat. És most ugye a fejeződik be ez a történet, hogy Steve Jobs távozott. Pedig az igazán szép jövőképeket a Steve Jobs nélküli apple csinálta a, a kóla ceo alatt, azok, azok nagyon szépen futurisztikusak voltak a videók, csak kár, hogy maga a termék az nem volt közben. Nem volt meg hozzá a technikájuk sem egyébként, azért ezt a kólagyáros embernek írjuk a javára, de tehát tényleg nem volt üzletileg sikeres a cég alatta. Hát minden esetre én osztom, lerealizom. Szerintem bajban van az Apple. Egyre többen mondják ezt egyébként, nem gondoljátok? Igen, csak nem tudom, mennyire ez a, ez a, a népszerű közvélekedés, tehát simán nem tudom képzelni, csak elkezdenek valamit villantani. Bár az valószínűtlen, hogy azon az pályán maradnak, amit, amit jobs alatt elkezdtek. De lehet-e stabilizálni valahol, csak nem ők lesznek a már fasz a gyerekek. Meglátjuk. Minden esetre ez egy sokkal kevésbé vidám hír, mint a következő, ami ugye arra szól, hogy a Google Maps-ben van egy olyan úgynevezett easter egg, azaz ugye ez húsvéti tojás, de így hívják azokat a rejtett feature-öket, amit a programozók lopnak bele egy szoftverbe, ami azt hiszem, hogy a gaznak is, meg a kertnek is nagy-nagy kedvére való easter egg. Szó szó, fogom a fejem kicsit. Tényleg, nem olyan jó. De még elég menő azért, hogy itt hogy ennek lesztek, De mondjátok el legalább, hogy mi ez. Geek Pride, az olyanra most nagyon nem vagyok levő. De mondjuk el a lényeget tehát kedves hallgatók, hogyha azt írjátok be a Google maps a keresőjébe, hogy uh, menj be a Tartizba, akkor be lehet menni a Tartizba a Dr. who a, a zseniális én uh, angol telefonfülke alakú a ami belül sokkal nagyobb, mint amilyen kívül kicsi. És, és utána még van benne street view, tehát körbe lehet járni. Így van. É, hát, hogy egy londoni utcán ácsologsz a street ban és akkor, hogyha találsz egy ilyen dupla nyilat, arra rákattintasz, és ezzel bemész egy ott levő kék telefonfülkébe, ami a TARDIS, tehát a Dr. Wu című régóta tartó filmsorozatnak a mondjuk az űrhajója, vagy hát ilyen téridőugró kapuja, nem? Hát űrhajó. Legyen, legyen e. meg inkább űrhajó. Jó. És akkor ott körül lehet nézni. Ez kicsit olyan, mint amikor a Google Moon régebben tudta azt, hogy ahogy zoomoltál befelére, nagyobb felvontásban láttad a krátereket, majd egy utolsó zoom lépésnél hirtelen egy sajt felületére érkeztél. Az Igen, az, az, mondjuk, mondjuk el, hogy milyen formája van ennek, és miért ilyen formája van ennek az űrhajónak, mert ez nem pont ugyanaz, mint hogyha egyszer csak az utca közepén lenne egy, egy uh, Enterprise csillaghajó, vagy, vagy uh, hogy hívják a Millennium Falcon-nak hívják. Millennium falcon hívják. Nem, ezer éves sólyomnak ezer, ezer éves sólyom, azaz, ilyen szörnyű fordítás van. Igen. Uh, hanem ez a sorozott mitológia ember ez úgy néz ki, hogy amikor ez a sorozat ment, akkor még London utcáiban egy csomó, meg Anglia utcáján egy csomó úgynevezett rendőrtelefonfülke fülke volt. Egy olyan világban, amikor még nem volt igazán hát, mobiltelefon, meg cb rádió, meg... Hogy hívják? tetrennak hívják, ugye? A rendőr cb-t. Igen, de aki használja, az nem szeret róla beszélni. Hanem a mindenféle utcasarkokon ki voltak rakva ilyen, ilyen dobozok, amíg volt a központra, és ennek a doboznak két funkciója volt. Egy, be lehetett telefonálni a központba, kettő, ha úgy doldott, akkor be lehetett zárni oda átmenetileg az elkövetőt, akik nyakon <hül> Na most ezeket, ezeket a fülkéket nagy felszámolták, de egy pár megmaradt. Ja és ebben a sorozatban az a, az a láne, hogy az űrhajó az mindig, mindig beolvad a környezetében? És amikor az 50-60-as évek avijájában járt, akkor, akkor ragadt ebben a pózban, ebben és azóta telefonfőkeként áll körbe, egyre anachronisztikusabban. És itt valamiért meghagytak egy, egy ilyet valószínűleg hagyományőrzésből, a, azt hiszem ez a, a Metropolitan rendőrségnek a hatásköre, de, de meghalltak egy ilyen telefonfülket, és erre csimpaszkodott rá a Google azzal, hogy berakta ide. És rögtön van, mivel egy apró probléma egyébként, hogy amíg Gáspár elmesélte ezt a szakadva, szétszakadva, addig én megpróbáltam bejutni az Istenvert Telefonfülkébe, de mivel a Google új user interfésze be van nálam kapcsolva a Mapshez, ezért tökéletesen lehetetlen bejutni az Isterekbe. Itt a tecránc ír trükköket, de nem működnek momentán. Akinek sikerült, az, az nem tudom, hogy nyissa -e ki az ajtót és rángasson be minket. Uh -huh. Igen, egyébként tényleg én is úgy hallottam, hogy, hogy Gaz használ egy ilyen nagyon népszerű auto effektet ezért pont olyan, mintha share énekelne velünk ebben a podcastban. Oh, Ó, csodálatos. Tudtam, hogy nem fog teljesen jól működni ez a mikrofon. Igen, sajnos pontosan ez a helyzet, de szerintem amíg te kicseréled a mikrofonodat, addig mi jól megbeszéljük azt, hogy Németországban a, a bitcoint elismerték egyfajta valutaként, és privát adómentes használatát engedélyezték, üzleti célra viszont adót vetettek ki rá. Ami nem is ez az adós része az érdekes, nem az, hogy itt egy ország, ami elismerte, hogy a bitcoin ez egy létező dolog, és nem megpróbálja betiltani, hanem valahogy hozzáigazítja az adórendszerét. Én meglepően haladó dolog a németek részéről, Annál is inkább, mert azért a bitcoint azt, azt eléggé piszkálják Amerikában mostanában, és, és hogyha németek ezt megcsinálták, akkor Európa valószínűleg utánuk fog menni, tehát itt van a bitcoinnak egy nem is egy, egy szökési útvonal, hanem egy, egy út, amin keresztül le lehet ami és amin keresztül működőképes tud lenni a dolog. Így van, egyébként a nem csak az Egyesült Államokban piszkálják a bitcoint, hanem, a, hanem az Európai Uniónak a, a bankja, na most persze nem fog eszembe neve, de mindegy is, tehát ennek a vezetője is nagyon negatívan nyilatkozott, Bitcoin-ről illetve egyes tanulmányok, amik ennek a szervezetnek készültek, mint a gazdaságra leselkedő veszélyt írták le a bitcoint. Úgyhogy ehhez képest még inkább haladó a német állásfoglalás, vagy, vagy törvényi lépés. De egyébként szerintem a németek azok úgy általában is egy haladó nemzet. Ilyen tekintetben mindenképpen, tehát ilyen, ilyen teki, meg állampolgáriagok, tudom én... Nem feltétlenül, hogy mit a copyright szabályozás náluk a leg, majdnem most hogy a legszemetebb. <gül> Ugye a, a, az internet egyik legszomorúbb pontja az nem, nem észak-korea, hanem a német YouTube. Mert hogy a, amire nincsen engedély, a stilos elvet követi, tehát a YouTube fel az le van tiltva a GEMA a helyi artisiusz által, uh -huh. és az esetenként olyanokban kulminálódik, ami webos, klipeket nem lehet megnézni, mert az adott adott stár nincsen, jelen Németországban nincs ott képviselte. Uh -huh. hát mondjuk ez tényleg elég bénan hangzik, de lehet, hogy már dolgoznak a törvénymódosításon. <hállt> Jó, nem tudom, hogy ez így van-e. Viszont azt tudom, hogy a következő hír az engem nagy-nagy mosolyra fakasztott. Ez egyszerűen csodálatos. Uh -huh. Bocsánat, nem a hír a csodálatos feltétlenül, hanem az, ahogy tárgyalta ezt a az Amerikai sajtó. Én alapvetően szeretem azokat a szituációkat, amikor az emberek rásóznak digitális kütyüket, amiről kiderül, hogy vacskog, de azért ez egy picit megijesztett. Amerika egyik közelebbről megnevezett, azt hiszem, hogy Houston volt egyébként. Az <gül> az Ennél közelebbi megnevezést is akartál volna? Nézd, három-négy forrásból láttam ezt a hírt. Úgy emlékszem, szóval, hogy belinkeltem a pont, nincsen város, szinte mindegy is. Hát letelepített letelepítette a család egy ilyen gyermekfigyelő monitor eszközt a gyermeknek az ő szobájába, amire nem csak a baba rádió volt, amikor kiakasztasz a rácsokkal, és akkor hallott, hogy ő kicser, vagy alszik, vagy sír, hanem volt rajta forgató kamera infravörös ledekkel, hogy a megfigyelés teljes legyen, és arra kapta fel a fejét a családfő, amikor sétált a folyosón, hogy hangokat hall a gyerek szobából, majd amikor belépett, akkor felé fordult a kamera, és az az ismeretlen hacker, aki eddig a gyereket szidalmazta, aki egy két éves kislány volt, és nem nagyon értette, mi a helyzet, az innentek ez a családfőt hülyézte minden létező módon, majd kilépett a kamerából. Igen, azt tegyük hozzá, hogy, hogy a gyermek az két okból nem hallotta azt, hogy őt éppen hülye idiótának nevezi valaki a baba kamerán, jött vele ilyen bébi őrön vagy bébicsőszön keresztül. Az egyik oka az volt, hogy aludt, a másik oka pedig az volt, hogy süket születésétől fogva, és egy, egy ilyen hallássegítő implantátuma volt, ami viszont ki volt kapcsolva az időre. Tehát a, a hacker nem tudom, hogy hogyan választotta ki a célpontját, de igazán nagyon szerencsétlen választott. Körülbelül ugyanaz a fickó, mint az, aki az is egy ilyen híres történet, amikor valaki ki akart rabolni egy kereskedést, és pisztolyt szegezett az eladóra, majd a bent levő eladó és az összes vevő is pisztolyt rántott és szitával ütték, mert hogy egy fegyverboltba ment be, elvinni a napi bevételt. Hát ez a fickó körülbelül ugyanennyire kecsesen választott magának. Célplotot. Igen, ugyanakkor felhívja arra a figyelmet, hogy tényleg minden, minden szart hajlandóak megvenni az emberek. És ez már egy fejlesztett bébi monitor volt, évekkel korábban volt egy másik botrány belőle. Azóta vannak jelszavak ezekkel az eszközökön, azt a labból is, meg tűzfal, meg minden vacak, tehát ez volt egy védben Nagyjából, de mégis bejutott a hacker. Korábban voltak olyan verziók ebből az eszközből, hogy az ember körülment egy tablettával, vagy laptop, és akkor meg lehet nézni a környéke, hol a gyerek. Mm -hmm. Hát igen, azért persze ez a gyártónak is eléggé kínos, de szerintem azért a legkínosabb az volt, hogy ebből a olyan nagyon nem izgalmas ügyből a, a feldolgozás, az újságírói feldolgozás, egy ilyen fejünket fogó, sápítozó, úristen, hogy történhet ez a borzalom, és micsoda szerencsé, hogy a gyerek megúszta, hogy azt hallja, hogy egy hang azt mondja neki, hogy te idióta. Tehát egy ilyen... Ez egy nagyon rossz, ghost rész. Hogy mondtad, a, a kedves ser? Most Komolyan még itt... Így... Ah, nem, most már jó szó nálam legalább is. Ah, nagyon jó, mert gondolom átmentél a kertékhez. Itt, eh, volt egy öt perc, amíg szerintem nem szólt semmi, amit mondtam, elveszítetek mellettem szépen. De se baj, olyan voltak, mint a David Pondorok egy gyerek. Ó, oh, oké, okay, visszajött a szakadás is. Igen, azt hiszem, hogy akkor ne a mikrofonadat cserél le, hanem a Wi-Fi rúteredet. <laughs> Szaladj le a boldva egy újért, vagy a upc ez egy nagyobb sávszélességért nekem addig a kelt elmondja, hogy mi az a wise.com Illetve, hogy azt a Gáspár azt a szöveget beolvasná a mikrofonba, hogy Do you believe life in life? Sokat segíteni a verset. Esetleg kiúttam az egész és akkor próbáljuk meg, hogy hogy szól a beépített dolog. Hát igen, igen. tegyünk így. Igen, erre, erre tennénk egy kísérletet. Annak fényében a Weiss magazin az alapvetően a Gáspárnak a híre. Aha. De viszont azért ez így nagyon jó, mert ez egyfajta ilyen, ilyen uh, színfalak mögül jelentésnek számít, amint a kedves hallgatók élőben követhetik azt, amint éppen megoldjuk egy technikai problémákat. Vagy jó meg. meg. az. Ezt, Ezt csináltuk. <coughs> Mikrofon sokkal jobb. Átküldeném a régi laptopomat is, jó. Kéne rátelepíteni ezt. azt. Na de, szóval, mi van ezzel a Vice-szal? Vice.com-ot megvette a, a 21st Century Fox. Jól mondom? Igen, ami egy ilyen divatos, fiatalos internetes magazin volt. Amíg... Nem a 21st Century Fox, hanem a Vice. Igen, és, a nem Weiss, és Rupert, igen. Rupert Murdoch, aki egy ilyen galapagosz teknős hasonlító, ráncos úriember. De viszont nagyon gazdag. És egy nagyon az a vice hírben nagyon izgalmas, hogy, hogy azzal, hogy megvették egy részét, azzal fel is értékelték a, a magazint, és, és hát többet ér, mint a Washington Post, nagyjából hatszor, illetve majdnem annyit, mint a New York Times, az alapján, hogy fizettek értek. De hát ez alapján csak azt mondhatjuk, hogy a, a News Corp számára ez az 5%-nyi tulajdonrész, amit megvett, ezért ennyit, tehát ez nem egy ilyen direkt összefüggés szerintem, ez nem azt jelenti, hogy valóban 1,8 milliárd dollárt ér a vájsz. Hát ez a szilliciumből, hogy egy százalépa számolás. az ennyit ér. Hát szerintem azért ez így, ez így nagyon lehetszerűsítő számolás, és inkább csak fújás. nem gondoljátok? Nyilván fújás. Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy egy bármennyire divatos is, de internetes magazin 4,4 milliárd dollárt érjen. Igen. Viszont... Ennek a cikknek, amit be van linkelve, vagy be van be lesz linkelve, nekem nem is az, a, az érték része az izgalmas, hanem az, hogy lassan, de biztosan kimondhatjuk azt, hogy a, az úgynevezett internetes ellenkultúra, meg a fiatalok kultúrája, meg a 20 éveseké, meg az akármi, az, az bődületesen mainstream lett. Igen, Tehát, igen, és szép a lassan idős médiacézárok vásárolják be magukat a tank magazinokba. De azért ez a, ez, ez a punk mozgalom is már 40 évesek által volt vezetve, szóval ez a, nem csak a 20 éveseké az ellen kultúra. Mint hogy maga a punk mozgalom is inkább a 40 éveseknek a, Igen. a gyökereihez sorolható. Na most már én csak azon akadtam meg, de most éppen próbálok is utána olvasni, hogy mióta lett a 20th Century Foxból 21st Century Fox. Ezt eddig én nem vettem észre, de valóban... Nagyjából az 100 környékén... Igen? Értem. Egy után cikévé vált a, a no, az, hogy ilyen retrográron ír. Valamit nekem csak most tűnt fel. Ugye? Hogy ez, ez kapott egy új, új számjegyet? Az a helyzet, hogy nem egészen ez van, amit a gaz mond, mert hogy a, a filmstúdió, azt, azt továbbra is 20 Century Szent Fox-nak neveztetik, hanem a, a Fox Entertainment Group. group a része ez a, ez a vagy hogy van ez? Tehát az az állítás, hogy a film egy ilyen múlt századi dolog? Nem, mert, hát, a, mert pénzük van belőle azért. Súlyos csúsztatás lenne ebből a márkanévből levezetni ezt, a, ezt az állítást. De végül is lehetünk mi a súlyos csúsztatások podcastja, úgyhogy végül is szoktuk dicsérni itt olyan technikákat, amik egyébként arra nem méltók. Ja, sőt, ez egy annyira új, ez június 28-án alapították ezt a, a 21st Century Fox-ot. így van. Örület. Na jól van, nem, nem ez a legfontosabb hírünk ma, hanem a következő. De mit, hogyha valami ilyesmit, már viccelődtünk volna az előző adásban, nem? Nem rinik. Um, egy záróján, hogy a, hogyha megnéztetek majd, hogy belinkeljük az adásnapló, még egy, egy film akit akárhanyadik századi fox is, ami most van, hogy mi van a 21. századi fox a birtokában, akkor többek között a teljes 20. száz. Úgyhogy, nagyon gyönyörű szép majd, hogyha túlélik ezt a századat, és akkor a 22. megveszi a 21. és annak tulajdonait. És többi és többi. Szép lesz. De az is nagyon szép lesz, hogy tudósok áldásos tevékenységének követ, köszönhetően néhány év múlva a mobiltelefon akkumulátora emberi vizelettel is tölthető lesz. Yay! Ez egy csodálatos hír, és ugye akkor most minnyáján vizualizáljuk ezt a bocs, lemerült a telefonon, de semmi gond. Csak előveszem a töltőt. Az, az a kérdés egyébként, hogy ha amikor lemerül a telefonod, de neked nem kell vizelni, akkor például a megoldás, hogy egy kis kulacsba hordasz magad a és az lassolt a telefont. Nem, hát, mert nem... el sem megkérsz valakit, hogy ne úgy van... Igen, segítene feltölteni a mobilomat? Köszi! Bemész egy nyilvános wc de viszont ugyanakkor itt meg a biometrikus azonosításban is új távlatok nyílnak, mert ugye képzők el, hogy mindenki csak a saját vizionatével tudná tölteni a telefonját, akkor nem kéne ezzel vacakolni, hogy új lenyomat legyen az új iPhone-ban. És nyilván alkoholos befolyással ezzel nem tudod használni a telefonodat majd, melyek együtt a teszhet is rakni Aha, igen, igen, igen. Hát ez mind lehetőség volna, de egyébként a, a hír maga az csak ennyi, és azt hiszem nem olyan nagyon izgalmas, nyilván nem lesz belőle termék, de az tök jó, hogy tudósok ilyeneken is dolgozhatnak, nem? De szerintem ez biztos úgy van egyébként, csak ez a szokásos, magyarázó hajlamom előtör belőlem megint, hogy nyilván a, a tudósok azon dolgoztak, hogy az emberi vizelet, tartalmáról állapítottak meg mindenféleit, például, hogy az ott lebomló baktériumok, azok, azok elektromos áramot termelnek, és akkor ezt aztán egy ilyen jó hatós szlogennel adták el a médiának, hogy akár még azt is lehetne, hogy sok egyéb mellett emberi vizet is termel áramot, és termelhetne annyit, amivel tölthet egy telefon, de azért természetesen ebből ilyen hírt csinálni, ez mindenképpen menő. Pedig hát hosszú távon izgalmasabb lenne az, amikor a a kis házadnak visszatölti a áramkörébe a derítő. Az már inkább lehetetés. Igen. igen, amikor ezt nagy tételben csinálod. Igen, igen. sörözők nem működhetne a dolog. És amikor lemerül az egész és elkezd egy pislákolni a fények, hogy nem szóltanak, akkor gyorsan két-három benyomít ez a harc. Nem, olyankor akciós alakod a sört, egy kicsit vagy egyszer csak elkiáltod magad, hogy a pause, ahogy a német mondja, és mindenki tudja, hogy ki kell menni písérni. Na de, a következő... Akár, akár is nézzük, van ebben jövő. Így Sőt, van maga az. Ez is egy ilyen jövő cucc, ez a billentyűzet, pontosabban szövegbeviteli e, applikáció, ami Androidon elérhető vált. Ez nem egy olyan nagyon friss hír, a, a minimum nevezett uh, ilyen újfajta beviteli, szövegbeviteli mód, az már egy szerintem legalább egy éve tudunk róla, de lehet, hogy régebben. Inkább uh, az az érdekes, hogy ez most Androidra telepíthetővé vált. Uh, ez egy minimalizált billentyűzet, ami a képernyőnek csak a legalsó egy sorát foglalja el, és ugye körülbelül, körülbelül ugyanazt tudja, mint a, mint a régi mobiloknak a a T9-es prediktív szövegbevitele, megnyomsz egy billentyűt, és azt majd ő fogja prediktálni, hogy a három elérhető karakter közül melyikre gondoltál, ezt a következő megnyomott billentyűkből fogja ki találni. Bár mondjuk egyébként egy billentyűt megnyomni ezen, vagy három karakterin, az is piszok nehéz, de lehet, hogy csak nekem vannak nagyon vérsli ujjaim. Én nem tudom, szóval nem tézzék meg egy, egy olyan, olyan billentyűt alkalmazásban, aminek a neve el van gépelve. Oh. <laughs> Akkor te nem, nem vagy jó, jó alanya ennek a brandingnek. Nem, az nekem nem tudom. Szóval és sem használsz. Igen. Ha a Fikert és a Thumbler uh, ilyen rendszert lenne, akkor, akkor nem használ, nem? Mert mi az, hogy minden egy betű Hát nézd, de neked is lesz hírünk az adás vége felé. De. Nem, az én hír a következő lesz, szerintem. Hát, az, igen, az is lehet minden esetre. Szóval azért, mert belinkeljük ezt a billencsüzetet, szerintem tök érdekes, hogy itt mindenki próbálkozik egy megtalálni azt a beviteli módot, amivel egy okostelefonképernyő méretű felületen és értelmesen és sebesen lehet szöveget bevinni. És ez is egy olyan cucc, biztos, hogy ez nem fog elterjedni. Vagy én arra szavazok, hogy ez nem fog elterjedni. Egyébként nem rossz, én kipróbáltam most adás előtt, beáldozva azt a 850 forintot. Ha angolul gépelnék, akkor működne. Úgy elég gyors már eleve egy szótáralapú dolog, tehát nagyjából jól tud tippelni, hogy mit akarsz gépelni. Hogyha bennézel a tudsznak a, a helpjébe, ami kint van az internet, akkor nagyon sok nyelvet kérnek tőlük. Tehát most erősen arra kell ráfeküdniük, hogy elkezdjenek szótárakat gyártani. Hát, vagy megvásárolni. Igazándiból szerintem gyártani nem kell, mert hogy a beviteli mód az valóban a nyelvi vagy mondjuk a nyelvi-matematikai szempontból teljesen megegyezik a régi prediktív szövegbevitellel, hiszen itt is egy billencsűn három karakter, vagy legalább három karakter van elhelyezve. Úgyhogy egyszerűen vásárolhat meg T900 szótárakat is, gondolom én. Ilyen értelemben jócskán eltér, vagy egyszerűbb ez a megoldás, mint a mint a, amit én használok például, amikor mintát rajzolunk a billentyűzetre. swipe swipelsz, ugye? Hogy én swipelok. Hát, valami ezek közül én azt swipe swipelok. Van egyébként egy negyedik egy megoldás is. Addig ah. találsz. Nem, amióta, igen, uh, amióta Nexus 4-en van, ilyen hatalmas, nagy méretű készülék, azóta semmi gondolni nincsen a, a siba aqua én egy egyen is Hogy egyszerűen csak gépe az rajta, mint egy billentyűzetten. Hát Ráadnál igen, ez is szerint az is egy lehetőség. Akkor lehet rákodni billentyűzett rögtön. Akár. Okay. Na minden esetre. Ez nagyon érdekes lesz szerintem az elkövetkezendő egy-két évben, hogy kijön neke valami, valami intuitívabb megoldással. Most van néhány, mindegyik ígéretes. Én például tök gyorsan tudok magyar nyelven gépelni ezzel a swipe ami ugye beépítésre kerülte az Androidba is, tehát annak most már azt hiszem a Jelly Bean óta része ez a beviteli mód és végszóra valaki el is kezdett csörögni ez érdekes módon, itt van mi nálunk a házban, de három bezárt ajtóval hátrébb azt hiszem az lehet a baj, hogy a pályos segítő nem ismeri a kinyomás funkciót sikerült nem énekel tovább, vagy ring ring ring. Nem, viszont... akkor ez van nálunk. Na de viszont. Van iPhone-os hírünk. Gás ami a gazsán, ami ő? a gazsíre. A tökéletes oligarka kompatibilis lesz várhatóan az új iPhone 5 S. Ugyanis egyre biztosabb, hogy több színben kapható, és ezek között a több szín között az egyik az valószínűleg az aranyszínű lesz, a fuchs színű iPhone. Ami, amivel egy, egy, teljesen megöli a Vertunnak a maradékpiatát is szerintem. Nem egészen, mert nem aranyból lesz, ugye, csak arany színű lesz. Ez jó, hát a fertőse aranyból van egyébként. Dehogy is nem. Az búr, is csak arany az... búr, búr aranyból, aranyfüstvel futtatott, meg, meg drága kövekkel kirakott, ugye a Nokia-nak a, a meg de... e márkájáról Aztának beszélünk. A Nokia eladta most ami androidos vackokat. De egyébként itt szeretném jelezni, hogyha drága mobilokat nézünk, akkor az arany az egy, hogy is mondjam, elég közönség és Minimum meteoracél kell. Jaj, <gül> természetesen. Igen, ez körülbelül olyan ha drága mobilokat nézzünk, akkor nézzük az Ubuntu egyet. et Nem, mert az egy igazán drága mobil lehetett volna, és nem lesz, és mégis mekkora sikert. De mekkora szóval az, az egy elég furcsa hír. Már sokat beszéltünk itt az adásban az Ubuntu egyről. ről Igen, és szerintem megint nem fogunk egyet érteni benne, úgyhogy beszéljünk róla. Na, az mindig Már az. Már hogy ne Na, várjál. Valaki mesél a történet, amit én szerkeztem itt a adásban ha... Az Ubuntu Edge egy koncepció, amit az Ubuntu megalkotója, vagy az Ubuntu megalkotó cég tulajdonosa talált ki, és kb. annyira szól, hogy akart egy olyan mobiltelefon gyártani, ami a mobiltelefonok forma és autója, az a high technikát, vagy high, a technikát tartalmazza, és ez a csúsz majd majdnem szivárog a, a való világba. Ez volt a terv, és hogy ez megvalósulhasson, egy indigogó kampányt indított, amit meglepő módon 32 millió dollárral lőtt be, ami igen sok pénz, és az egy fix kampány volt, tehát magyarul, hogyha nem érje el a felajánlások összege ezt a 32 millió dollárt, akkor nem kapja meg a pénzt, hanem mindenkinek visszamegy a, a felajánlása. És hát nagyon sok pénz gyűjtött, 11 és majdnem 12 milliót talán, de nem érte el korán sem, messze nem érte el a kitűzött célt, és lehet, hogy ez tulajdonképpen nem volt más, mint egy szavazás, azt akarta így megtesztelni, hogy vajon mekkora érdeklődés lenne, és, és nem érte el, úgy érezte legalábbis, hogy nem érte el azt az én gerkűszöbet, amivel érdemes lett volna belevágni ebbe a fejlesztésbe. Minden esetre soha még ennyi pénzt nem ticsit, tudott összekalapozni semmilyen projekt de, de egyik közösségük, a szájton sem. Hát ebből csak kapnak meg, ebből csak az indigo kapja meg a sikertelen projektek utáni 800 számolat. Ezt mondom éppen, de hogy az benne van, hogy... hogy... De ez, ez semmiképpen nem nevezhető sikernek. Hát abban az egy nehezen megközelíthető értelemben nevezhető annak, hogy ennyi pénzt ugye az emberek befizettek arra a számlára, tehát összegyült a számlán 11 millió dollár, az más kérdés, hogy ezt most visszaadják az embereknek a jutelek levonása után, úgy, ahogy mondod, de csak hogy még soha semmi projektre nem sikerült ilyen sok pénzt egyszerűen számszerűen összegyűjteni. A világ legnagyobb szét nem törthető azt hozta létre az Ubuntu közösség. Így van, igen, ez, ez történt. És ez tulajdonképpen nem is lényeges, hogy ez speciál valami mobiltelefon elképzeléssel sikerült. Van, az... igen, annyiban igen. igen, az Ubuntu Touch koncepció meg az Ubuntu-s okostelefon koncepciónak egyfajta tesztja volt tényleg ez. Más kérdés, hogy azt, hogy ezt elkezdik a siker felé hajlítani, és már láttam olyan, olyan cikket is, ahol, ahol azt emelik ki, hogy hát ez valójában csak egy közösségszavazás volt, és soha nem is akartak mobiltelefont gyártani. Az azért vicces, tehát a valóság hajlítása is elkezdődött azzal, hogy lassan véget ér ez a kampány. De mindenképpen érdekes megnézni, mit hoznak ki ebből, meg hogy, hogy merre felindulnak el. Mm. Még van 43 órájuk a, a ebben szóval. azt a, is lehet, a, hogy a maradékos különetek de az, az is lehet mind. persze, hogy már azt mondja, hogy all in, és betolja a maradék, nem tudom én, mert még 21 milliót, és az a meg tudná csinálni. És ugye másnap vissza is kapja, tehát eh, akkor azzal megszerezné azt a 11 misit, ami már bent van. És mondjuk kilövetné magát az űrbe, ja nem, az már volt. <laughs> Igen. Na hát így, de remélem, hogy most már az Ubuntu s lezáródik, mert erről tényleg minden alkalommal beszéltünk az elmúlt hetekben. Eh, a, viszont valami, ami nem Samsung, nézd onnan. Ó, oh, egyre inkább azon vagyok, hogy ha van nekem egy következő mobiltelefont kell választani, akkor szeretném, hogyha az nem Samsung lenne. Csak miért? nektek. Hogy miért? Hát. Uh nem vagyok híve az ilyen sérelmi újságírásnak, már pedig ez kicsit olyannak hangozna, de hogy én hogy utálom az én is Samsung telefonomat, ami nem is tudom, egyszerűen csak elfáradt. Valahogy biztos, hogy úgy egymás után telepítem az alkalmazásokat rá, és elfogy a belső memória, pontosabban lemegy egy szint alá, egyszerűen most már nagyon nehéz felvenni egy hívást is, illetve hívást indítani sem olyan nagyon magától értető dolog, nagyjából tízszer szoktam megpróbálni. Ja, ez az Android élménye nem felvehető hívás, ezt a több különböző Androidos készüléken láttam már az én régi nexus a kollégámnak a Huawei-én, tehát ez egy alapfunkció. Eh, jegyezzük meg, hogy ez az iPhone-on is egy alapfunkció, legalábbis én 3 g esen gyakran futottam bele ebbe a problémába, ott ugye nem is volt nagyon megoldás, tehát android egy idő után föl lehet venni, de álja veszem, hogy nem lehetett. Na mindegy, szóval én most éppen megnéztem egy olyan cikket, hogy melyek a, a leg, ma legjobbnak számító e, pure androidos készülékek, amik elérhetők a világban. De sajnos a cikk mindössze, azt hiszem, hármas sorolt fel. Hát vesz a Nexus 4 is csókolom. Van a Nexus nem? 4, illetve van még az S4, Galaxy S4, meg a HTC vannak a... Google Play Edition-i, amit itt most a nyáron jelentett be a Google. Hát, hogy kivered akkor már a Moto a Play Edition-jét ha még egyszer, hozzák itt. Európába. Így van. a szabára, és ott eredeti lehet a hamis Virtu uh, telefonokat lehet venni 5000 forintért. Nem, azt nem merném megkockáztatni. Nem hiszem, hogy a felhasználó élmény uh, nagyban javulna. Tehát akkor De már inkább ovacak Samsung. Az image gondolj bele, hogy kiraksz egy vertet az asztalra, hogy utána még kell venni nagyjából egy nyullábat a kocsikulcsra, és <gül> <gül> meg is van minden. Ja, és mehetek csajozni. Igen. Pontosan. Viszont van egy csomó járműves hírünk, oh. amit, amire én mindenképpen át akarok majd ugrani. Hát már amennyiben a járműnek tekinthetjük azt még a Még egy mahozat itt. A, a telefon menüje megegyezik a régi Nokia menüvel, azon a külső kialakításra igényesebb, és sokkal pazarabb. Képzeld, hogy én nyolcartassa várva Snake ezzel a jártón. <gül> Csodálatos. És akkor két rosszabb csúfiáltalember a, a vállalatot. De tök jól, mert nem veszed sokat. Amik az igaz. Csak átnyújtod. Ó, srácok, persze, vegyetek belőle balmabort. Uh, és erre lovasági, altiszti kartajának volt. <gül> igen, tehát hogy igen, értem, hogy a flyboard egyébként, amit valaki így telkedett kifogás, az nem feltétlenül jármű, de lehet vele haladni. Nézzük innen a dolgot. Viszont nem is új egyáltalán. Sőt, hogyha az embernek gyereke van, akkor láthatja a játék áruházakban, ahova gyakran beszabadul, hogy ilyen ugráló botok, meg labdák, meg tudom én, az hogy is mondjam, csak egy mindennapos eszköz a gyerek működtetés világában. És ezt akartam meg ez mikor lett egyrészt gyerekműkötetésnek az eszköze, mert az én gyerekkoromban az nem volt, ami régen volt az élet, lássuk be. Uh -huh. A másik része pedig, hogy mi ennek a szarnak a magyar neve, mert én pogósztikként ismerem még a kezemben. Ez a pogósztikk, De magyarul nem lehet pogóztik, könyörgöm. És vegyük figyelembe azt, hogy ez egy rádióadás, úgyhogy mondjuk el egy bővített mondatban, hogy mi ez egy. egy mi jó, a Pogasztik az Aha, egy piszokrégi találmány, van egy ilyen... Komodérkénybe mész. ...nyeles szírszar, és ahogy az ember be, az ugrik vele, van ott a két ilyen laptop, és egy rúgó tovább löki őt. És ennek készült aztán a Flybar nevű módosított verziója, ahol a rugót lecserélték mindenféle hidraulikára, nagyon izgalmas hidraulikára, meg műanyagrúgókra, ami a teleszkópokban szokott lenni, meg összenyomódó kirúgó eszközökre, tehát űrtechnológia van benne, amivel aztán már a világbajnokságot is lehet rendezni, és óriási jókat lehet esni. Hát világbajnokságot mindenből lehet rendezni, szoktak is, miért pont ezzel nem csinálnak ilyet. Egyébként meg azt gondolom, hogy, a, hogy a, ez a cucc azok, akkor lett a gyerekműködtetési businessnek a része, amikor a gyerekműködtetésnek is része lett a korai fejlesztés, meg a fejlesztés, és rájöttek, hogy mindenféle mozgásfejlődés a kulcsa és az alapja egy csomó másfajta uh, intellektuális fejlődésnek is. Tehát igazán, a, aki például nem egyensúlyoz, vagy nem tanul meg egyensúlyozni gyerekkorában, az rosszabbul is fog beszélni. És erre épülve aztán végtelen mennyiségűen eszköz, ilyen a, a, a gumilabdától, a, mondjuk uh, uh, sérülten született gyerekeknek egy alapeszköze, egy, egy olyan félgömb, mondjuk egy, egy gömbhelynek a fele, de ugye bele lehet ülni, és akkor az billeg ide-oda, és az ebben való egyensúlyozás, az, az tényleg egy ilyen alap, alapgyakorlat. Úgyhogy nem olyan régen, gondolom, egy 5-10 éve lehet ez, hogy a, tényleg a játékboltokban lehet kapni felfújt labdát, amire rá van téve egy korong, abból pedig kinő egy rúd, és akkor ezen lehet ugrálni. Igen, ja, tényleg, mert ebből van a labdás, és nem csak a rugós. Így van, pontosan. Az, az kemésbé menő. Mondjuk ebből engem a műanyagrúgós érdekel, mert az az, ami összeköti aztán tehát tudományt a gyermekekkel, de mindenképpen menő. Ugyanilyen régi eszköz a jetpack, a hátírakéta is, ami csak azért kerülhet most elő, mert hogy a napokban az amerikai légügyi hatóság megadta a polgári használt bevételi engedélyét az első, mármint annak a jetpacknek, tehát van egy jetpack, ami megkapta a használt bavételi engedélyét. És ez egyébként egy akkora család, hogy, hogy öröm nézni. Mert hogy amikor gyerekkorunkban, ha nekünk nem is, de mindenképpen beígérték a jetpack-et, akkor az még egy kicsi eszköz volt, mert az emberi így felcsatolt a, a hátára, mint egy hátizsákot, megnyomta a gombot, amit előtt a jobb keze alatt, és repült. Na most ez a jetpack ez mint hogy a hátadra a csatolnál kettő darab kredencet. <síns> <síns> és egyébként repül, de hát ki nem szarja igen, tehát ilyen alapon tulajdonképpen már beülhetnél egy ilyen, vagy egy motoros sárkányba, vagy egy ilyen motoros, hogy hívják azt, amikor az Ejtőernyővel repülünk? A siklóernyő. Motorral. De igen, tehát a motoros ernyő, az körülbelül ugyanez a méret és bonyolultság. Azzal az eltérés, hogy a motoros ciklóernyő az nem fél órát képes a levegőben tartózkodni. Így van. De szerintem előre is gyorsabban halad, sokkal, mint ez a cucc. Valószínűleg de lengyűgöző, hogy ezt még mindig megpróbálják legyártani. És most tényleg beeraktak minden, minden technológiát és minden védelmi rendszert ahhoz, hogy, hogy végre egyszer valaki rájussal a papírra. Ez például úgy működik a Martner-kapnak az eszköze, hogy ha kifogy belőle az eleme, miközben te fent vagy, akkor még van egy egytőrnyő is, hogy ne a kredenszel együtt furódjál bele a földre, hanem a nagyon kényelmetlen kredencel együtt lazán leereszkedjél valahova, és oda próbálja a taxit hívni, ami befér. <tos> Hát, igen, szóval ez az egész nagyon nagy marhaság, illetve nagyon déna. De nem akkor, mint a következő, ez a hétmar kedvenc hírem. Az tényleg szép, igen. Próbálom levakarni a az arcomról. Tehát Kanadában kifejlesztették a lopakodó homobilt, ami azért lopakodó, mert mint a régen a náci tengel alatt járók, ezt is át lehet kapcsolni dízelüzemről, vagy robbanó motoros üzemről elektromos üzemre, és így sokkal csendesebb bohómezőn. Még nem tudni, mire fogják használni. Az valószínűleg hogy a jelenlegi világító sárga színre kell kell festni valamás, hogyha közel is szeretnének lopakodni, nem csak csállal, szeretnék ezt a csinálni. Mindenesetben nagyon sok pénzt öltek bele, és most itt van is mindenki nagyon boldog, aki benne volt a projektben. Miért sárga? Hát, hogy lehessen jól látni. Hogy hogyan lopakodik? Nehogy éppen el veszon a fehér hó előtt. De hát ez biztos valamilyen. Azért, tehát szemben a, a szerzőnek a maliciózus megjegyzéseivel, miszerint Kanada minden bizonyal a világ leigázására törekszik, és ehhez ez lesz a titkos csodafegyver. Inkább azt gondolnám, hogy valamiféle ilyen, ilyen állat megfigyelési vagy. Ilyesmi célja lehet ennek a cucnek tehát hogy nem nagy zajcsap, hogy el az ember arra helyre, ahol aztán majd nézi az állatokat. Illetve ezek szerint Kanada nem nagyon figyelt oda a földrajzból, mert máshol nem, nem biztos, hogy ennyi hó lesz. Igen, az nagyon béna lesz, amikor dél próbálják bevenni lopakodó homobilok segítségével. <gül> Igen. Nagyon bánt a cidimusotok. Ez az eszköz egészen biztosan megérte a 620 ezer kanadai dollárt, amit belefektettek. <gül> hát ha csak annyiból csinálták. Annyiban ez... fog kerülni. Annyiban fog, fog kerülni. kerülni. Aha. Pár nagyságre többet költöttek. De a 620 ezer dollár az nagyon sok pénz. annyiba nem kerülhet. Hát és halk. De Na meg jó, meg jó. Kevés. Ez a en cost estimate az azt jelenti, hogy ez ennyi megkerül egy kész. jól értem az, amit a, amit a kelt mondok, akkor ez gyakorlatilag nem más, mint egy Toyota Prius sítalpakkal és egy lánctalpa a látsó részén. Szóval pici, azt akarod, hogy a Karadagyakra prius van. Pici talán kényelmetlenebb, viszont nagyon menő nevet találtak. Neki úgy hívják, hogy Loki, aki, ami ugye nem csak a, a különböző árulások és átalakulások istene is volt, hanem egy, egy úgynevezett trickster isten, aki aki gyakran viccel meg különböző más, más embereket, más lényeket. A természnek a viking megfelelője? Hermésznek a a viking megfelelője, és erre a story úgy általában nagyon éllik ez a név, azt érzem. <gül> Így van, igen. És ha már hóról van szó, micsoda csodálatos átkötés adódik ebből a véletlen egymás utániságból, hogy a Snowden ügyjel kapcsolatban szeretnek mondani valamit, és ugye Snowden-t hát lássuk be, úgy hívják, hogy nem tudom, havas. Úgy lehet fordítani Úú. az ő nevét. Nagyon olcsók lettünk pedig, hát még alig van délután. Igen. Uh, rövid hír egyébként. Uh, a Snowden ügyben dolgozó újságírót, aki nagyon sokat írt többek között drónokról is, nem csak a Snowden által kiszivároztatott dolgokról. Na, az újságíróval nem történt semmi. Viszont az ő pasiát ö, letartóztatták terrorizmus vágyával, és 9 órán keresztül fogvatartották a Hírtrón, ahol arról kijelözgették, hogy az ő partnere mégis mit csinál snowden Snowdennel, úgy általában. Majd amikor lejárt a 9 óra, így nézte valaki a karóráján, akkor elengedték. Ami hát a legrosszabb legrosszabb gondolatokat hoztak az emberektől, kezdve rögtön az, hogy a britek már megint nagyon hülyék, és a, lehet, hogy nem kéne zaklatni az újságírókat, különösen akkor, hogyha éppen minket lepleznek le, és hogy ez talán rossz üzenetet küldön a világ felé. Igen, ez biztos, hogy nem a PR kormányzat része, vagy, vagy akciótervének a része volt, hogy akkor csináljuk azt, hogy letartóztatjuk a leleplező újságíró párját. Viszont egyébként annyiban van megnyugtató része ennek a történetnek, hogy mivel egy melegpárról van szó, azért a gyerekeikről nem küldhetnek nekik fotókat, amire rajzoltak mondjuk célkeresztet. Aha. <síns> Nincs hová <síns> folytatni. Nem, nem tudom miért mondod, simán lehet egy melegpárnak gyereke. Csak úgy mondom. <síns> Jó, de. fogadnak örökbe, igaz. Akkor né? még van hová folytatni, kedves bit, uh, minket hallgató mi 5 vagy akiképpen vagytok. Itt a recept. Több minden <síns> É, és hogy, hogy ez miért is kényelmetlen az amerikai felhőszolgáltatóknak, hogy, hogy van ez a Snowden ügy? Vagy nem az, a Snowden ügy, hanem a, amiről a Snowden szivárogtatott, az, hogy az nsz széle lehallgatja e-mailjeinket? Hát meg az egész világot, meg mindent. Ez azért kényelmetlen, mert különböző elemzések vannak arról, hogy egészen pontosan az amerikai felhőszolgáltatóknól elégedő emberek mennyi pénzt vannak elvinni Amerikából, a legolcsóbb, vagy legkisebb számít szerepelt abban a cikkben, amit olvastam, az azt hiszem 25 milliárd dollár volt három éves periódusban. A legmagasabb az meg talán 45. De mindenki, de piszok sok pénzesik ki az éppen legjobban fejlődő iparákból. Ez a cloudos adattárolásos, minden nagyon sok szerverre hozzá dologból. Uh -huh. De még senki nem veri az asztalt, nagyon úgy tűnik. Ez lehet, hogy azért van, mert a felhőszolgáltatók nagy része nagybetűkkel és komiksan volt benne abban a, a PPT-ben, ami kiszivárgott, hogy kiktől vannak az adatok a felhasználókról. Úgyhogy ez nagyjából az a hír, hogy én csak egy sört szeretnék kérni. Eközben próbálom megkeresni gyorsan, a hír, de másokat találok. Az NSA már elkezdte így a spin hogy valójában nem vagyunk teljesen gonoszak, hasznosak is vagyok, mert hát mostanában van valami készülődés Londonban. De így ahogy próbálok rákeresni, és beírom, hogy NSA London, rá jöjjek, hogy az NSA further related to NSA London, NSA Fund London, casual relationships London, we us NSA az azt is lehet, hogy no strings attached És így not over the cluster. Az azért azt elmondom, hogy valamit elkaptak a a NSA és barátainknekünk. Egyrészt kiürítették a a Somália követségéket két héttel ezelőtt, mert a Gonos Ligio jójának különbözőén alkalidás vezetőinek a telefonhívását hívását hallgatták rádtólok és mindenképpen melegítettek ki onnan, mert hogy alkoholidő ügynököknek nagy csoport érkezett Szomáliába. Majd pedig adtak egy másik tippet a németeknek, hogy valaki fel akar robbantani a intercity -eiket. Úgyhogy most minden intercity mellett ott állnak a német rendőrök és nézik, hogy van-e bomba a sínem. Úgyhogy Na, nagyon sok mindent hirdettek meg a, az emberek, aztán megnézzük ebből mennyi, mennyi igaz és, és mennyi riasztás. Igen, hát most nyilván valahogy igazolniuk kell a a saját tevékenykedésüket. Van még egy celebünk, mert ugye itt most volt egy pár celebünk, legutóbb ez a Snowden, az IT celebek sorában. A következő az Elon Musk, akinek éppen a múltadásban sikerült élőben közvetíteni azt a bejelentését, hogy olcsón előállítható, nagyon gyors csővasutakat vizionálta a világba. Al Oda is elsősorban az amerikai szegmensbe vagy régióba. Azt úgy tudjuk már, hogy az a hiperlug az meg fog-e valósulni, meg hogy végig van-e számolva? Most azt ígérte lehet, hogy na jó, akkor építek egy modellt, Illetve mindenki azt számolja, hogy a tervezett kezdő meg, meg másokkal, soha az életben nem jön meg az, hogy, hogy egyrészt olcsó se lesz, másrészt rövidebb se lesz az út. Mert nagyon, nagyon a város kell ezeket vagy vagy tervezi telepíteni a, ez alapján, a PDF alapján a Hyperloop-nak a, a két végállomását, és akkor onnan, amit bemenni a városba, az sokkal lassabb, mint ahogy ez a most elkezdett négyes es metró szinten elcsalt pénzeket tartalmazó Kalifornia High Speed Rail projekt Az egyébként, hogy kirakják a város csinálják. szélére a, a Hiperlupot, és onnan pedig bemennek a a jetpack-kel. <laughs> Valószínűleg ez a terv, igen. Igen, vagy inkább skype-olnak egymással, az sokkal olcsóbb, mint ez az ide-oda rohangálás. És különben is mindenki ez a mászkálás? Felesleges hülyeség. Na a igen, de hogy Elon miért Musk is került el Elon Musk ide hozzánk? Most. Azért, mert a Tamás barátunktól és hallgatóunktól kaptam a linket, hogy nézzem meg mindenképpen a Elon Musk teget, a Quora nevű kérdezek valami látom, és ott majd meg is válaszolom közösségi tudásportálon. És, és Elon Muskról olyan kérdések vannak, hogy elsírtam sírtam magamat. Tehát klasszikusan ez a vered az asztalt, és közben könnyű idáztatják a billentyűzetet típusú. Uh, ki az az Elon Musk? Miért ő a legcsodálatosabb férfi? Szexie? Uh, mivel, mivel jobb Steve Jobsnál? Miért tud annyit? És hasonlóként. Megbánja-e, 7 75 évesen, hogy 700 órákat dolgozik. Nem? Mert akkor már a mason lesz a penthouse Na, így. Egyébként nem Elon Musk az egyetlen, aki a Quoran számos kérdést kap, ugye korábban, vagy hát mondjuk az egyik ilyen nagyon jellegzetes, hasonló ez az Jimmy wales aki a, a Wikipédia alapítója. És aki saját maga jelen is van a kórán, és ezekre a kérdésekre többnyire ő maga is szokott válaszolni. Ami tökéletes, mert így végül is első kézből lehet tudni egy csomó minden Jim Wilsről. De például Aston Kucser is szerepel a, a kórán saját nevében, és ő válaszol az őt érintő kérdésekre. A sokkal szimpatikusabb, mint a Musk kapcsán történik. Igen. Bár pont most jött szembe egy olyan. Ne olyan infografika, ami azt fejtelgeti, hogy ilomaszk a valódi Tony Stark -e, És hát úgy pénzek, mint, mint családi állapot, meg minden van benne. Szóval aki aki Elon musk ragasztott eddig a lakását, annak itt van egy nagyon jó hely, ahol még lehet olvasgatni róla a tényeket. Uh -huh. Ja, és hát akkor következik az a rovat, amit egész egyszerűen csak az én drága barátom úgy címkésztek fel, hogy dolgok, amikre Feri azt fogja mondani, hogy hülyeség. <gül> Mi <gül> volt? Én voltam a... ezeket a dolgokat, én meg majd azt mondom rájuk, hogy hülyeség. Az első még én is azt mondom. Ez igazából egy darab hír, vagy egy darab téma. Találtam egy darab csávót, egy koreai fickót, aki azzal szórakozik, hogy órát fényképezőgépet, csupán olyan dolgot épít, amit az ember otthon nem szokott magának építeni, és bődületes időket és bődületes energiát vissza bele, mert nagyon szépen megcsinált eszközökről van szó, tehát nem olyan, mint a nem régen a cseh erdőkben megtalált cseh őrült művész, aki nagyjából szatyorból csinált magának kamerát, hanem ezek szépen le vannak csiszolva, meg van munkálva, meg van tervezve, mellesleg működik is, csak elvitt valahol, nem tudom én, több ezer órát, amíg összerakta. Igen, Igen, ezek van. szép darabok. Nagyon... De még a féker is És ezt... Nagyon benne van az idő egyébként. Tehát látszik, hogy ez, ezen így van gondolkodva. Nem tudom, mikor dolgozik. Nem, de ez, de ez úgy az művészet? Hát én oda sorolnám. Esetleg hobbinak egy kicsit olyan... Izé, nem is tudom. Hobbinak is nevezhetjük. Az tény, hogy a nagyon szép, nagyon jól megcsinált fényképezőgép, az itt van néhány példafotó, az nagyon szar fotókat készít. Mármint technikai értelemben, egyébként természetesen egy lyukkamerával is lehet jó fotót csinálni, de azért ezek inkább olyan nem olyan jó fotóknak. Lássuk be, de azt elismerem, hogy milyen craftmanshipből. Melyiket oltintottad le? Kérem, szépen, Hardbeat 2 az a neve. A... 612H2 növű 2011-ben készült ilyen harmonikás kamerájához is vannak fotók, azok nem is rosszak egyébként. Tehát ott tényleg kép készül, éles, széles, nagy, minden tud, amit kell. Ráadásul úgy nézem, hogy szélesebb filmcsikre fotóz, mint a hagyományos fényképezőgépek. Így van, ezek valóban szebb képek technikai értelemben. Ez a Farbrick meg simán jó kamera. Nem, nem a, a gép miatt ilyen lomográfiás, hanem a lomográfia alkalmazása miatt. És az hát ennek kapcsán hogy nem, nem csak nem, nem kell koráig menni, hogy őrültet találjunk. Volt korábban egy francia fickó, aki, aki először tükörreflesztes fényképezőgépet gyártott, majd amikor rájött, hogy hát ez igazából nem elég nagy kihívás számára, akkor neki állt összecsiszolni egy távmérős gépet. és az, Azóta is építik dolgokat, úgyhogy őt is alá kell majd linkelni ennek a, ennek a témának. Ez engem mindig legyúgaz, amikor emberek ennyi időt raknak bele olyan munkába, amit rohadt nehéz otthon megcsinálni. Mi azt lenne szeretnék hogy a lencsét is magánképíteni? A, csef, a csefickózást csinálta, azok nagyon rossz képek lettek cserébe, de, hmm. de majd megkeresem. Eleve szakyorban nem lehet jó kamerát csinálni. Hát figyeljetek, erre eddig azért nem mondtam azt, hogy hülyeség. Ezek szép-szép dolgok. Nem várnék ilyen tájzra különösebben. De értem, a, érzem az értékét. Érzem, hogy mit szerethettek benneti. Tényleg végül mennyi pénzért került el a... A kéten, héten egy cikket arról, hogy ö, fél millióért kívültetnek egy luktó Nem tudom, néztél, mennyi értek el végül? 601 ezer volt a végső ára neki. Csak úgy volt a vajtájátok? Ment rá négy darab licit a, a végén, és tényleg, ahogy a sósúr mondta, az utolsó pillanatokon mentek be ezek létszitek. Sos úr az ugye egy híres, ilyen régi fényképezőgépekkel kereskedő volt tulajdonosa. Igen, mert hogy bementünk megnézni, internetes aukcióra volt felrakva a bolt oldalán, egy olyan Leica, amit a Luftwaffe-nek gyártottak. Uh -huh. Utána megkérdeztem róla egy szakértőt, ő azt mondta, hogy hát vannak olyan dolgok, amiknek nem oké, és hogy le kell nézni itt Széria szám alapján, hogy pontosan hogy van-e, vagy újra bőrözték a gépet, meg ilyesmi. És ehhez képest még olcsó is volt az a gép a maga 500-es kiáltási árával. Úgyhogy nem tudjuk, hogy ez egy később Lufa-fésített e vagy egy, egy eredeti, amiről a nagy lövöldözés közben lehagytak egy számot. Mindenesetre nagyon szép gép volt, fogtam a kezemben. Annak ellenére, hogy krom helyett, mert az akkor, amikor ezt gyártották, már az erősen, erősen hiánytermék volt, ahelyett, simán simán befesületéként csatahajó szürkére. És aztán aznap délután megel is kelt ez a gép, és, és valahol lenyűgöző, hogy hogy vannak itthon ilyen gyűjtők. Le vagyok nyűgözve. én is. Nagyon jól, ez, ez, ez a rovadobel elfért nekem, ez a hír már. Viszont abba a helyzetbe abban a helyzetben keveredtünk a egyszer már, igen, hogy, hogyha az összes jó kis hírünket el akarjuk még mondani, akkor ez kertnek a fantasztikus képességére lesz szükségünk. Két perc alatt el tud mondani négy hírt. De már csak a Kickstarter és a játék roba maradt hátra, úgyhogy ha egy nagy levegőt. Nincs is benne és játék. Xbox One van benne, még pedig azért van benne az Xbox van, mert csak hét darbe európai országban mutatják be novemberben, hoznánk legközelebb Ausztriában. A hivatalos magyar premier az valamikor 214 végén lesz, ami hát nyilván én szánták, csak a füles magazin nem hozta le. Ha ezt a Microsoft megcsinálja, akkor egy viszonylag vesztő tud még tovább rontani. Egy emberként gratulálnánk ehhez. Legalábbis a, gamer, a hardcore gamer communityben, de azt gondolom, hogy, hogy nem is azokra céloz ő, de mindenek ellenére sem értem, nem értem, hogy egy évvel a, a hivatalos debütálás után akarja egyes országokon vezetni. A, a gépét, hát ez nonszensz, ez marhasság. Ez valami félreinformálódás fél, fél lehet én azt tippelni. Nagyon egyszerű, felpakoljuk a trabinkat, elmegyünk, elmegyünk Bécsig, hol sokkal meg, meg x no, de majd magyar IP-vel, mert a ennyi hűtőszakének nem kérdés, kellett az Így van, illetve hát, hogy a, hogy a menőnek a, a magyarítása az nyilván nem lesz elérhető, és habár ez nektek meg természetesen nekem sem okoz problémát, de azért egy csomó vevője lehet az Xboxnak, aki meg szeretné magyar nyelvű menüvel kezelni ezt a cuccot, ezért érdekes ez. Na de nem tudjuk még, hogy mi lesz a válasz. Ehhez képest a Playstation 4 viszont legalábbis mindig azt állítja a Sony, egyszerre indul a világ összes országában, és mindenki kapható, ezt majd meglátjuk. Szokás erre mondani. Az Indiegogon viszont van egy olyan kampány, amivel a a testépítők lehetnek boldogok, illetve azok a vanabí testépítők, akik csak a képernyőt szeretnének ilyet csinálni. Igen, két fiatal ember talált egy olyan testépítő szakembert, aki úgy ért a lemberi testnek a biológiájához, mint ahogy jól is néz ki a fotókon. És arra gyűjtenek pénzt, hogy olyan oldalt indítsanak, ahol meg lehet nézni, hogy hogyan kell ezeket a gépes gyakorlatokat helyesen végezni. És ez viszonylag csinos tipográfiával, nagyon szép színes vonalakkal lesz majd berajzolva, hogy Melyek azok a hibák, amiket semmiképpen ne kövessel, és hogyan kell ezt helyesen csinálni. Igazából a maga módján szép, de hogy az életben nem fognak el a pénzt szerezni, az is egészen biztos. Nem kérnek olyan sokat, de nem ez volt az, ahol... Ez, ez már meg is van. Meg, ami meg volt, meg én is úgy láttam, igen, hogy... Ilyen alacsony számokat mostanában nem látni ezeken az összekallapozó projekten. Három ezer darab dollárt kértek, és most a 2300-nál. Akkor meg lesz, de jó Isten. Ez simel. És akkor viszont aki szeretne videótutoriálokat, ha hogyan kell súlyt emelni témával, az most szállhat be ebbe. De pont, hogy neki már nem kell, hiszen most már kénytelenek lesznek a fiúk megcsinálni, Így már nem kell beszállni, csak követni a, a projektet. Hát Akkor nem tudom, kell venni a végén. Igen, és vannak csodálatos ajándékok, például ö, személyes, személyre a body pudding tartós éker. Oh, akarok egy olyat. De Van, egyébként igen. a következőt is akarom nagyon Uh, legalábbis, hogyha kapok hozzá egy iPhone-t, akkor biztos, hogy tesztelném ezt az eszközt. <gül> Ez pedig az iPhone-os hús ami, ami szintén elérte a, a... Nem, az még nem érte a kellő pénzt. De, De nem. Kéz számokat Jó. nézel? Oké oké, oké, oké. Kért Most a 137-nél. Mi volt az a mai ab közül, bebukott lehet, ezt nem raktam be. A, a az, az Ubuntu is... Edge... Az Ubuntu hogy ezt tudom, hogy bebukott, hihetetlen teljesen délután kezd lenni. Ez pedig az iPhone-os húsfőmérő, amihez alkalmazás jár, jár és hát ez a Quantified self mozgalmat, hogy mindent mérünk, és mindenből csinálunk grafikát is, ezt viszi át a konyhába. Lehet például a kis levesedő beáztatott szenzorral mérni folyamatosan, hogy mikor volt, hány fokos a leves, és mitől lett annyira jó. Végtelen nagy marhaságnak hangzik. Valahol milyen csodálatos ellenben nem tudom kérdezni, egyrészt ezt használja, másrészt visszanézzem, hogy hát igen, ott egy picit forrott, azt lehet, hogy nem kellett volna. Hát igen. És azt ki az internetre? Ö, nem tudom, ezt nem ígéri. Csinál belőle Big Data-t? Big data csinál belőle, én azt remélem, hogy lesz Hát... mondjuk egy IP kamerát, akkor... Fantasztikus, de... Ez mint semmi, ahhoz képest, hogy a elmúlt adások egyikében az okos zokniról beszéltünk, és most végre itt az Indigóban a lehetőség, hogy támogassunk egy projektet, amely az okos vibrátort hivatott elkészíteni. Nem annyira okos, mint inkább, hát furcsa. Ez a Vibeze nevű projekt a vibrátorokat köti össze a hangos könyvekkel. <tos> Tehát van egy sztori, és a sztorihoz megfelelően rezeg a vibrátor. Úgyhogy nem elég, hogy olvasod a Júlia regényt, vagy mondja a telefon a Júlia regényt még hozzá, és rezeg a eszköz. De, De mondjuk és most... amikor a főhős beül egy sportautóba, és e, hangosan berregé motorral elhajt, azt is érzékelem, vagy kizárólag a szexes részeknél kell bekapcsolnia a kiegészítő eszközt? Szerintem a sportautó rezegés nem lesz benne. Illetve hát eleve egy júli regényben nem kell sportható, hogyha jó helyen kezded és jó helyen zárad le a történetet. Azt tegyük hozzá, hogy ez, a, ez a, a nő, aki a videó mondja, és, és ha jól értem az alapítója ennek a projektnek, őt a tavaly, tavaly ment a TV-n egy, egy ilyen startupos up reality tévéműsor, őt onnan is verhetjük esetleg. A, ott a testvévével csináltak egy egymásból meg magukból. Mm -hmm. Van emellett benne, mint mindenben, aminek lenni kell, private messaging system, és azt ígérik, hogyha elég pénz gyűlik össze, és, és alkalmas lesz az app. Ami ilyen csodálatos, nem, nem tudom hová tenni, de biztos igen. Az ilyenekre mindig összakott. És akkor össze... már... Ez is megvan, ez is bőven 15 ezeret kértek, és 95 ezeret szedtek össze, és még van 9 napjuk. Úgyhogy megvan. A napja nem fogom megtalálni, akkor azt, hogy mi volt az, a sikertelen projekt, és kinéztem, hogy azok aztán biztos belebuknak, ez majd a következő adásnak van lesz. A... Akkor ennek az adásnak úgy kell véget érnie, hogy, hogy kelt, keres, és erről, erről élőben tudósít, és közben egyre alkulunk, és így köszönöm el. <hállt> Majd pokolások a Így van. Jön nem sokára a lööldözés az égre. Kedves hallgatók, hogyha megúszuk ezt a tűzijátékos viharos időjárást, akkor, akkor egy hét múlva újra jelentkezünk. Oké. Okay. Sziasztok! Okay. Sziasztok.